Такого ніяк не можна робити, адже розлючений поразкою гетьман накаже вбити молодого панича як зрадника, що у тяжку хвилину поразки відсурався свого господаря. Тоді Моше не виконає клятви, якою заприсягнувся батькові молодого панича панові сотнику Раковичу, бо Моше заприсягнувся Найстрашнішою, найсуворішою клятвою Витягнути єдиного сина, молодого панича Навіть із самісінького пекла А також поклявся ні за що не дозволити Будь-кому зробити молодому паничеві зле Степан засичав крізь стиплені зуби І єврей змінив тон Так-так, зараз Моше усе пояснить Зараз Нехай молодий панич Зачекає, то є дуже-дуже давня історія. Швидше за все, молодий панич анічогісінько про те не знає. Та рід Моше завдячує продовженням саме роду Раковичів. Адже дід молодого панича, батько його батька, під час повстання Зіновія Абданка Хмельницького врятував шинкаря Берка Беншмуля. А то був батько Моше, котрий зараз має честь прислуговуватись молодому панечеві. От як це сталося. Повсталі козаки нищили всіх нащадків праотця нашого Абрахама, які тільки траплялись на їхньому шляху. В одному невеличкому містечку, що нічим не виділялося з-поміж інших шпетлів, єврейське містечко, Козаки зігнали усіх євреїв, які не встигли сховатись від них, на центральний майданчик і почали розважатися. Молодий панич знає, як козаки розважалися. Гевулт краще б ніколи цього не знати. Але ж Моше пообіцяв розповісти усе, то нехай молодий панич дізнається, бо то є правда, гірка правда, але правду треба знати. Отже, насамперед, найстарших чоловіків разом із ребе мається на увазі рабин, місцевий духовний та громадський лідер єврейської общини, і Шойхетом, м'ясник, навчений прийомів приготування кошерного м'яса, такого, що повністю відповідає законам Кашрута. Нерідко вважався другою після рабина персоною в єврейській общині. Прибили за руки до стін оточуючих домівок на знак того, що жиди Христа розіп'яли та відрубали ноги, щоб вони повільно стікали кров'ю і водночас ой-вей бачили, як гине їхній штетл. Потім відділили від юрби вагітних жінок, розпороли їм черева, Ненароджених дітей кинули псам на поталу, а замість того до черев посадили кішок і чим дужче прибинтували рани, щоб тварюки роздирали нутрощі конаючих жінок. Вей змір! Малих діточок насадили на списи і живцем підсмажили над розжареним вугіллям. Не на вогнищах! а так, щоб вони мучились якнайдовше. Отакі От були тоді розваги, та зрештою вони козакам набридли. Тоді мучителі загнали решту бранців до порожньої стайні і спалили усіх живцем. Але молодий шинкар Берко Бен Шмуль якось вивернувся від тих, хто його тримав, кинувся до них козацького ватажка і почав благати за себе та за всіх, хто на той час іще вцілів, підкріпивши благання обіцянкою віддати ватажку все золото і срібло, що тільки мав, а накопичивши шинкар злата-срібла, чимало. І було воно сховане так, що ніхто-ніхто інший його б не знайшов. Гроші – це не їжа, питво чи крам, які козаки брали, скільки хотіли. Гроші на війні – річ дуже-дуже потрібна. «Та що, хіба ж це поганий обмін золото і срібло за голови декількох нещасних бранців?» Ватажук подумав, подумав і мовив до Берка. «Гаразд, веди до скарбу. Викупайся сам і викупай, кого тільки схочеш». Шинкар відвів Ватажка до схованки, відкопав і віддав йому все, що в ній було». Та козаки між тим не стали чекати, бо прагнути покінчити з містечком. Тому, повернувшись назад, Берко Беншмуль побачив, що стайня вже палає, немов смолоскип, і жодного зойку з полум'я вже не долинає. Звісно, козацький ватажок, а то був дід молодого панича. Міг без жодних вагань наказати підручним, вкинути у полум'я також і шинкаря, оскільки вже отримав його срібло золото, а більше Берко не мав нічого цінного, що зацікавило б батажка. Але натомість дід молодого панича запитав шинкаря, ти що, і справді сподівався врятувати не тільки власну шкуру, але також інших твоїх нечистивців? Так, пане, відповів Берко, бо нема у світі нічого ціннішого навіть за одне єдине людське життя, а що вже казати за життя багатьох? А сльози котились по його щоках, почорнілих від кіптяви, що вітер розносив околицями від палаючої стайні. Раптом Мошка замовк, уважно вдивився у Степанове обличчя і схвильовано запитав. Але, можливо, нехай молодий панич краще поспить і дослухає закінчення історії завтра, бо пораненому дуже важко. Натомість Степан натужно замугикав мовляв, розповідай далі. Що ж, продовжую, погодився Мушка. Отже, шинкар Берко Беншмуль стояв біля козацького ватажка й оплакував загиблих родичів та знайомих. Між тим. Ватажок повів далі, «А може ти брешеш, свиняча твоя душа?